Hani Harrison yanaubiri hapa jioni tukutana kuakirabu nekuabia tunayenda sauni? Kuwa ni sauni imebadilika. Bingu ni nibaba, na bingu ni nasa makanasi kuboa nekilomita ruvu biri na miambiri usawa mbali wa kuvizuli. Kuenda hivi mlamu two thousand two hundred kilometers square. Kuiva pana nasa matemngo ya base kumba watu awauwe watu au watu wakoduni ya watatoa se ha por namna kani. Ne wengine wa meitoa wachaje watangi ya. Hia imeandikwa kwenye Revelation 21, atena nikau pima muji wa biguni. Muji umepimua, na watu wengi unaona, hawata ingia. Sasa shida ni hauja ingia na mke wako hameingia. Hauja ingia na minasikia tukivika biguni, kila mwanamuke umewai kuguza hapa duniani, atapanga raini nyuma yako. Hivyo nivyo imiandikuwa hapa. Mamboyote itawekuwa zahiri. Haya, harafuzikiza. Muke wako di atakuwa na kunogonesea. Na huyo watatu ni, ni, ni nani? <laughs> Kuna mwingine hamejiongesa hapo ni kama sii mu, mu, mu Kenya. Otaeresa mabom paka. Utaona watu wamekibia, watu wazima wana kibia kama watoto. Mwenye hii wanawake ya kitokea. Mwenye hii wanaume ya kitokea. Ya mwisho ni hiyo neno limesomwa、eh, eh, kitabisha Hosea Hine. Hiyo di nyo nitamaliza na hai. Mimi sitawaweka sana. Nitawajulisha tuwa uedi, ala funikaishini. Biblia inasema、eh, Hosea Hine. Ya kwamba lisikiani neno la buwana enyu wana wa Israel. Kwa mana buwana anashtuma na wale wanakaka katika inchi. Kwa zababu hapana kweli. Jia moja ya kujua mtu sii wa binguni. Ne kuongea uongo baada ya uongo. Hakikuambia ni nakuja usimungoje. Hakuji. Hakikuamba pesa. Hakuambia ni tarudisha. Harudishi. Saza mtu muaminifu ni nani. Kama ata muzea kilara. Mama anaingia kwa kibeti yake pole pole. Na anatoa pesa. Muzea naluri kuhuliza na pesa si dienda wapi? Mama mwana mwambesi ituliara. Unajua wanaume wakilara ni kama wamekufa kidowo. Wanawaka diyo wanamuka wamuka kwa kuzooya kulea watoto. Sisi tukilara ni kifo tunamuka asubui. Nadia unaona wanaume wakiamuka asubui hawaongei vizuli. Sasa pesa sinaipiwa, tukio tumerara. Arafu jimwa pili tuko kanisani, tumainua mikono, watu wanafikiria sisi ni wazuri. Kube ni waizi, nyumba ni mwabwana. Ile igine, imeandiku hapo. Hapana neno la kuapa kwa uongo. Hapana neno ila kuapa kwa uongo. Watu wameapa kwa uongo. Na unauna mtu wameshika biblia, unafikiria na ongea ukweli. Ne uongo, hii watu ni wa hapa. Na kuua, na kuiba, na kuzini. Na kuruka mpaka, unajua kuna mpaka duniani? Mpaka ni kama wewe kubedana na musichana ambaye mutoto yako wanapedana nae. Iyo ni kuruka mpaka. Kuruka mpaka ni hile musichana umiajiri kasi. Mashua yako inahaza kumfutavuata kwa nyumba. Unaaza kuruka mpaka. Na watu yangi unaona hapa, waliluka na wakaluudi. Hata haijulikani waliluka. Na kumuaga damu mfurulizo, kwa ajiri haya, inchi itaomboleza. Tukitaka Kenya isiomboleze, hii mambo tushidana nae. Na ukiona mungu anasema tunaweza kuasha, tunaweza kuasha ama hatuwezi? Mungu hawezi kutuambia kitu hatuwezi, tunaweza kuasha. Dakika moja inama uambie mungu nisamehe, na usijali jirani? Unawana muzea merala peke yake? Na vile tulikuwa wengi, hakuna mutu mwingine, siku yako ikifika, utakua peke yako. Kwa hivyo jifanya hakuna mutu, umuambia buwana, meme, nemeleko amepaka. Meme, nemeshukua bebe ya neiba. Mimi, nimeiba musee na tumekaa nae, hapa. Hakuna mutu watasikia mana, kila mutu watakua naongea maneno yake, tuwende bere ya mungu. Mimi, nimekunyu hata sahi, nimekunyuia mazishi, naona watu wawiri wawiri. Nilipakunyu atasika, niliona watu wawiri wawiri. Kwa vivuhamshua unahona bata tu wa ineta no paka unazama hiyo mkutano nemukubwa wa wiri wa wiri funga maswali wa mbadaka mmoja na miememu wasikiliza mkuomba wakiona jirani hawambi ujue hapa diwarde tumiambi wa wapa hawaendi ina miacha usowa kwa mbadaka mmoja ba na mungu abingulikatikajinole Yesu. Hii nina nani alimya diko na we we, na alikaridikiwa sisi, o kajuwa itawezekana, naomba watu hawa. Kama vile nina nani alimewafikia, mungu wakubuke. Na kuwa sababu wa mkuu yahapa situ kuzika kamaru, lakini kuskiya, pata ya kamaru alikuwa na hubiri na mnagani. Diyo kamaru mzee wa meyaka, akayende kusikiliza mtoto wake. Ninaomba watu hawa, watajirudi yataena. Wawachane na pombe mana wanaeza kuwacha. Wawachane na ulefi. Wawachane na uh, uh, maboyote ambao tumesoma hapa na utukanaji na kila kitu. Na inchi itakua nzuri. Na wakikufa, wataenda biguni. Katika jina na yesu, tumeomba na kuwamini. Topik ya mwana yesu makaufi kwa sababu ya iyo maneno. Ha, hai, kwa mwaka kiogosu wa inchi, ni mpeneno takachate. Kamao wa mwini atuwa hai na atua... apuwa. オベル・バリアン・イカオバファ。